Ötödik fejezet. Vihar tör ki mindenféle értelemben. Teddi kis hián a mennyországba jut a próféta révén, végül megfejt egy keresztretvént és húsleves rendel. Ezzel vége is a regénynek. Teddi hanyat feküdt mindenféle pokrócok alatt, amit a lány rakott rá, és dőlt róla a víz. Egy óra múlva a kinin leverte a lázát. Teddi felült. Mintha nem is lett volna semmi bajom, csak a fülem zúg. Rágyújtott egy cigarettára. Az égen nagyon alacsonyan koromfekete felhők rohantak. Vihar lesz, mondta kisé bizonytalanul Méri. Ma minden összejön, felelte Teddy, és átkarolta a lányvállát. Emlékszem, tavaly a derbin ezer fontot vesztettem, és ugyanakkor kificamítottam a lába. Szóval a feleségem lesz? Méri még mindig nem felelt, de a feje, mint egy véletlenül a férfi vállához ért, és ott maradt. Ebben a pillanatban két lövés hallatszott távolról. Csak O'Brien lehetett. A lány hirtelen irtózattal taszította el magától Teddit, és felugrott. Mi volt? Lövés, hebegte a férfi. Méri arca eltorzult, kirántotta a revolverét. Teddi nyugodtan állt a fegyvercsöve Esküszöm, Méri, én jót akartam. Forduljon meg, ha hátra néz, ha követni, mert, könyörtelenül lelövöm. Nem szólt semmit. Megfordult. Érezte, hogy hiába való minden. A lány egy szavát sem hinni el, és igaza lenne. Hallotta, mint Méri futva megindul a lövések irányába. A követné bizonyára beváltja fenyegetését. Öt perc múlva megfordult, és lassan utána ment. Letért az út mentig izgazva, hogy a lány ne lássa a fellobbanó villám fényénél, ha hátra néz. Az őserdő felől nyugtalan rikácsolás, sikoltás és leopárt hörgés hallatszott. A vadak riadtan csörtettek a bozót között. Azután hosszú, erősödő morajló robogással, mint egy befutó mozdonyt, megérkezett a vihar. Most nem az egész szék csak egyetlen hosszú sárga törtsáv rajzolódott fel a mennyboltra és nyomban iszonyú csattanás és dördülés reszkettette meg a tájat. Azután minden átmenet nélkül hatalmas víztömeg zuhant le fűrepesztő harsogással, és az első sívító széroham neki feszülésétől recsegve, ropogva megingottak az ős Mi van Mérivel? Hason csúszott előre. Az első széroham alábbhagyott, csak a sűrű zápor zuhogat. Futólépéseket hallott az úton? Vagy csak kövek gurultak? Felemelkedett és rohant süketen vakon a paskoló felhőszakadásban előre. Időnként egy tócsába zuhant, felugrott, továbbfutott. – Méri, Méri! – kiáltotta, de maga se hallotta a hangját az orkámban. Most két-három villámcikázott egyszerre, és talán tíz méternyire tőle megpillantotta a lányt. Egy férfival dulakodott. Valamivel távolabb tőlük egy másik ember a is feltűnt, de őt majdnem teljesen eltakarták a fák. A próféta és cinkosai érték utól a lányt. Méri sikoltását elnyerte a vihar. Hóvárt karjaiba akarta kapni a lányt. Most ért oda Teddy. Egyetlen ugrással, két kezével a torkát ragadva meg rávetette magát hóvádra. Mind a ketten felbuktak és birkózva gurultak tovább. Azután felugrottak, és sűrű ökölcsapások, pofonok, puffantak, csattantak. Méri befutott a fák közé. A távolabb álló próféta a vaksötétben csak tapogatózva siethetett társa segítségére, de elkésett. Hóvárt háttal a kongó partjához került, mögötte 30 méteres mélységbe rohant a folyó. Egy ütése eltalálta Teddit, ez hirtelen lehajolt, majd nagy ívbe becsapott bele a bandita arcába. Azután, mint valami bakkecske ugrott neki fejjel a gyomrának. Hóvárt borzalmas zuhant le a szikra párkányról. Mielőtt még Teddy megfordulhatott volna, a nyak szirtjére csapva megragadta egy kéz, amelyről nyomban érezte, hogy herkulesi erő van benne. Ez a kéz könnyedén utána vághatta volna Howardnak, de ehelyett magához rántotta, és egész közelről suttogta. – A proféta vagyok, a moccansz véget! Teddy lélegzete kifulladt. Egy másodpercig álltak így. Emerson az egyik lábát óvatosan előre csúsztatta a proféta szétterpesztett sizmái között, úgy, hogy a sarka mögé került a cipőjével. Aztán rádobta magát. A proféta hanyad bukott. Teddy ugyanakkor a gyomra mellett felfelé fordított ökköllel teljes erejéből álom csapta a rablót. Kiszabadult a nyaka, nagyot lélegzett. Felugrott néhány lépést hátrált és kést rántott. Hallotta az ellenfél hegését nem messze tőle. A proféta csodálatos hirtelensége nagy távolságról, mint valami pátuc vetette rá magát. A lecsapódó kés megállt a levegőbe, mert Teddy alsó karját vasmarok kapta el. Egyetlen gyors csavarintástól megperdült a csuklója körül, kiejtette a kést, és olyan rugás érte, hogy egy távoli fának zuhant. A következő pillanatban könnyűtelen szorítás ragadt a torkon. A proféta állt előtte a korom sötétbe. Lehellete szabályosan érte Teddy arcát, az órok szinte összeért, a szorítás erősebb lett, és a proféta es csuttogta. Most mozdulj, kutya, mész a pokolba. Egy elkésett villám cikázott duplán, valamivel hosszabb időre világítva meg az éjszakát, és most a két küzdő végre meglátta egymás arcát, arc-arc előtt. Apa és fiú álltak egymással szemben. Teddy elájult. Mikor magához tért, már reggel volt. Olmos, hájogos nedves, gőzös reggel. Az apja mellette ült a földön is, cigarettázott. Nagyon tehetséges volt, tűnökte. Csak a balkezeseit. Hiába, ez a mai fiatalság hibája, a balkezeseket elhanyagolják. Meditált szomorúan. Teddy furcsa grimasszal nézett az apjára. Úgy látom, sok mindent elfelejtettem tőled megtanulni. Nem magyaráznád meg, te kölyök, hogy mit keresel itt? Mondd, papa, te csak ugyan rabló vagy. Kisül a szemem, ha ezt a jobb társaságokban megtudják. Mondta, miközben cigarettára gyújtott. Az öreg beszélni kezdett, és Teddi végre megismerhette édesapja történetét. Emelzont sok megaláztatás érte gazdag korában, mert itt is ott is sütogtak homályos múltjáról. A féktelen hatalomvágy elfelejtette vele a dzsungelt, könyörtelenül tölt előre a citybe, és csak akkor sikerült a legfelsőbb köröket is meghódítani, mikor benősült Norwich Lord családjába. Becsülte és szerette a feleségét, de a társadalmi élet nem érdekelte többé, miután kielégítette becsvágyát. Amikor meghalt az asszony, határozottan érezte, hogy semmi sem köti már ide, az előkelő londoni kettjéhez. Minden idegszálával vágyott vissza az őserdőbe, a Kongó rettenetes vidékére, ahol élete nagy részét eltöltötte. Üzletét rábízta Petrikre, aki régi bizalmasa volt. Ő magára vállalta az afrikai központ vezetését. Az afrikai központ Cape volt. Cape town élt az a benszülött asszony, aki valaha megosztotta vele az ő serdő veszélyeit. Felesége életében is előfordult, hogy ellátogatott ehhez a nőhöz, akivel benszülött módra megesküdött a régi időkben. Gyermekük is volt, szintén Teodor. Ezt a fiút még legénykorában adottálta, és kedve szerint nevelte, nem úrnak, hanem kemény erdőjárónak, amilyen ő volt. A félvérfiú együtt bolyongott vele az erdőben, és ha hallottak róla, azt hitték, hogy azonos a londoni Theodore Emersonnal. A londoni úri világhoz különben nem jutottak el a hírek Matadiból, Leopoldville-ből, ahol Petroleum Teddy fél testvére megfordult. Emerson úgy gondolta, hogy végrendeletében majd elosszal a két fiú között a vagyon. Erre azonban most már nem kerülhetett sor. A második számú Emerson fiút verekedés közben agyonlőtték néhány nappal Teddi érkezése előtt. Az őserdei sírban, mint most kiderült, valóban Teodor Emerson feküdt. A testvére temetésekor érkezett Teddi. Így volt, fejezte be az apa. Amíg anyád élt valósággal kettős életet éltem. Képtomban is volt egy családom. Féltestvéren, szegény Ted az én véremet örökölte, súlyosbítva nyugtalan magyong törzs harcias természetével. De azért jó gyerek volt, és nagyon gyászolom. <kül> Ugye megérteztedni? Nem bírok városi ember lenni. Nem tudok másképp élni, és itt akarom befejezni. <kül> Szenvedélyem lett a harca petróleumért. Csak itt érzem jól magam a vadonban. A Londonban maradok, talán beteg, fáradt, öreg ember lettem volna. Így pedig, azt hiszem, messze vagyok még a végelgyengüléstől. Én is azt hiszem, felelte Teddy, és tétova mozdulatta dagadt kapcsához nyújt. Azután ő is elmondta a történetét, amelynek az elejét maga sem ismerte. Az apja sem tudta megoldani. Valószínű, hogy Gordon és a repülőgépe összefüggésben állnak a dologgal. Szeretem Méri O'Brien-t, fejezte be Teddy, és meg kell kapniuk azt, ami megilleti őket. Legyen, mondta szomorúan az öreg. Úgy sem bántottam volna őket. Robert O'Brien sértetlen és jó helyen van. Csak a határidő lejártáig akartam visszatartani őket a közeli Mabuttu törzsnél, ahol jól bántak volna velük. – De hát a te kedvedért! Elmehetünk ő helyettük Leopoldville-be, és mi jelenthetjük be az ő igényüket. Elindultak együtt Stanleyville felé. Mérit hiába való lett volna keresni, ő bizonyára folytatja az útját. Stanleyville-nél azonban tragikus meglepetésben volt részük. A függő elszakította a vihar. – A mi jó akarunk, most már nem segít, fiam! – a legközelebbi híd öt napnyira van innen, és a megáradt kongó legalább egy hétig nem lehet átkelni. Addigra régen lejár az opció. De a mi vállalatunk nem fog igényt tartani. Másnak kapartuk ki a gesztenyét, már több vállalat tudja, hogy Petróleon van felé. A lejárat napján legalább négyen lesznek ott. De talán átjutott a lány még a hídon. Nem jutott át. A benszülöttek látták az innenső parton, miután a híd leszakadt. Csendben mentek visszafelé. Teddy elhatározta, hogy kárpótolni fogja az O'Brien testvéreket. De mivel? Nem fognak szóba állni vele. Hiába. Két napig az őserdőben mentek. A profita úgy ismerte a vadon, mint London valamelyik kisebb kerületét. Teddy büszke volt az apjára. Két nap múlva feltűntek a benszülött kunyhók. A vadak is ereglettek a tisztásra, amikor Teddyt megpillantották. Valamennyien harsány, diadalmas üdvözlésbe törtek ki. Gardan! GARDON! Azután vadharci táncba fogtak. Az öreg csodálkozott. Ezekhez érkeztem meg, magyarázta Teddi. Arab kubikusoknak néztem őket. Kérlek, ha lehet, nem menjünk most a foglyokhoz. Nem bírnám. A kövér főnök abba hagyta a táncot, és valamit magyarázott Emersonnak. Az öreg nagyon elkomolyodott, intett Teddinek, és megindult a főnök után. – Mi történt? – kérdezte Teddi. – Majd meglátott. Tegnap előtt különben itt járt Óbrája atya. A főnök hivatta. A foglyot ügyesen eldugták előle. Agyagos tisztásra értek. A tisztáson egy sírhandomborút, és egyszerű fa volt rajta, amelyen ez állt beleégetve. Itt nyugszik Evans Gordon, pilóta tiszt. Itt volt tehát a megoldást. A fa kereszt alatt. A rejtvény most is rejtvény volt még, de így, mint kereszt rejtvény, már megoldhatóbbnak bizonyod. Mikor Méri kiszabadult hóvárt kezéből, először a sűrűbe menekült, hogy üldözőit lerázza. Sokáig rohant a fák között a tomboló viharba. A pálmalevelek vastag sugárba locsolták rá az összegyülemlett első vizet. Kúszó gyökerekbe botlott, elvágódott, megint felugrott, és futott. Mikor úgy érezte, hogy alaposan eltávolodott a támadóktól, ismét kisietett az útra. Az orkán elmúlt. A kongó elhagyatott meredek partjai, a távoli égaján keletkező keskeny fémcsík, gyácos, szomorú, sápatvilágításba emelkedett ki az éjszakából. Biztos volt benne, hogy a fivérét megtámadták, és valószínűleg elhúzolták. Most tehát csak ő juthat el Leopoldville-be. Stan itt van előtte. Mikor kifulladtan, elcsigázottan a ért, ahol néhány benszülött összedőlt vályuk között munkálkodott, döbbenten állt meg. Az elszakadt híd a túlsó partról csüngött le összecsavarodva. A kongó szinte tengeré dúzadva, örvényletlen. Mindennek vége. A benszülöttekhez fordult tanácsért. Ezek vállókat vonogatták. Majd néhány nap múlva kijönnek Leopoldville-ből megcsinálni a hidat. Egy öreg néger mégis segített rajta. Ott távolabb lakik a postamester, annak van egy hátas lova. Azon talán eléri Brazzaville-nél a vasuti hidat, és némi késéssel beérhet Leopoldville-be. Nem sok reménye volt rá, hogy idejében odaér, de meg kellett próbálni. Fáradtan, ázottan tíz perc múlva nyerekben ült és vágtatott. 50 fokig emelkedett a meleg. Az esővel teleszívott föld, mint valami hatalmas katlam, láthatóan gőzölgött más párákat hömpögetve a fullasztó pállott nyírkos vidéken. A lány percenként úgy érezte, hogy lefordul a nyerekből. Másnap évfélre elérte a Brázavilli hidat, amelyen már villanyégők voltak. Egész testében remegett és tajtékzott a ló. Ő sem volt különbállapotban. Hajat csapzott a ló volt az arcában, Rondyászakat ruhája sáros fosztányokba lógott róla. Autót bérelt Leopold villig. Nemrégiben készült el a műút, és a vasútépítkezés személyzete részére néhány autó állt a városgarázsában. Fél kettőkor már útban volt egy Európából kiselejtezett alacsony úgynevezett láncsia lámbával a főváros felé. Ültében előredőlt és nyomban ájult álomba merült. Az ökkenőnél a feje erősen oda csapódott az autó oldalához, de a szemét sem nyitotta fel rá. Másnap reggel a kormányzóság előtt állt meg az autó, és a sofőr felkeltette. Bicegve minden mozdulatnál fájdalmas sziszenéssel ment fel a lépcsőn forgó emberek között. A szakadt, piszkos, tántorgó lányt mindenki megnézte. – Hanyadika van ma? – kérdezte az egyik artisztet. – Harmadika. Elkésett. Szeretett volna hangosan felzokogni. Az illetékes ügyosztály tisztviselője sem nyugtatta meg. A Bantu földi opció lejáratára nagyon sokan jegyezték elő magukat. Egészen bizonyos, hogy elsején kiadták az új kutatási engedét. Közben egy nagy könyvben lapozgatott. Bakrin, bajú, Balaba... Itt van, Bantu. A Loanda felső folyásánál. Ez az! mondta küszködve Méri. Elsejéi bejegyzés történt. A lány majdnem elájult. Nagyon távolról hallotta a hivatalnok hangját, aki a könyvből olvasott. Az előjegyzések elbilálásra nélkül az engedét a benyújtott térképek és vizsgálati anyag alapján továbbra is Robert O'Brien mérnök kapta meg. Méri két kézzel az asztalra támaszkodva felemelkedett. Mi, mi, mit? Az opció az eddigi engedményes birtokában marad, miután kellőképpen valószínűsíteni tudta, hogy kutatásai eredménnyel jártak. És ki? És ki jelentette be? A bejelentés, mondta a tisztviselő és a könyvbe nézett, Teodon Emersonné született Mary O'Brien nevében történt. De mi Blackwood, mit látja itt a száját? Jöjjön, fektessük le a kerevetre! Mikor Méri felnyitotta a szemét, szép fehér helyiségben feküdt. A Leopold Vili kórház külön szobája volt. Egy orvos és egy ápolónő állt az ágya mellett. Semmi baj, nagyon kimerült volt, mondta az orvos. Hogy van? Köszönöm, felelte Méri, és nyomban emlékezett mindenre. Igazán csak a fáradtság volt. Valaki eltolta most az ápolónőt és az orvost. Teddy lépett elő csúfondáros vigyorgásával. – Halló, sárga anya! Mit szólna egy tányér húsleveshez? Ha a doktor úr nem tartanak kuruzslónak, melegen ajánlanám. Az ideje az orvosnak is tetszett, és az ápolónővel együtt távoztak. Mérinek valami összeszorította a torkát, miközben Teddy leült az ágya mellé, és megveregette a lány fehér erőtlen kezét. – Semmi baj, Méri. Maguk ki az egész ronda petróleum. Akármi legyek, ha egy pohár koktél nem ér többet hat vagon olajnál. De hogy jutott eszébe ezen a kapun bejönni? Én a főbejáratnál vártam. Valóságos labirintus az ilyen kormányzóság. Hol is hagytuk el? Ja, igen. Éjszaka, amikor egy urat belöktem a Kongóba. Köszönöm, nővér, majd én megítatom. Addig egy szót sem beszélek, amíg nem iszak is ki a húslevest. Szóval akkor a másik úrral kezdtünk dulakodni ezzel a bizonyos profétával. Erről kiderült, hogy hát, izé, csak ugyan van valami köze az Emerson féle vállalathoz. És hát, hogy is mondjam, rokonom, apajágom. Igen, ez nagyon különös, és én is költem volna tőle, ha éppen húsleves eszem. Szóval, ezzel az úrral kibékültünk, és miután láttuk, hogy leszakad a híd, szomorúan visszamentünk a kedves bantukhoz, akiknek a főnöke régi barátom egy jámbor kézevő. A maga fivérét is őrzi. Köszönöm, jól, semmi baj, csak egy egészen csúnyán káromkodik. Különben üdvözli magát. Hát, kérem, itt megtaláltuk a pilóta sírját. Ez az én szegény Gordon barátom valószínűleg ide repült velem tréfából. Szép kis program. Na és, úgy látszik, míg én aludtam, rajta ütött egy vadállat és szétmarcangolta. A bantut tőzs rettegett a katonai megtorlástól. A varázslójuk álmos könyve szerint fehér embert megölni közeli akasztást jelent. Rögtön elrohantak a maga papájáért, aki úgy látszik megtalálta a szerencsétlen Gordon tálcáját is. Megnyugtatta a bantukat, hogy senki sem gyanúsítja őket, illő módon eltemette szegény Gordont, és elment, nem is sejtve, hogy az egyik kunyhóban ott fekszik a fia megkötözve. Ahogy ott szegény Gordon sírja körül ültük az a, azzal a bizonyos ismerős úrral, a napfény egyszer csak megcsillant a bokrok között. Ott állt, felületesen elfedve Gordon repülőgépet. A többit képzelheti, a tartályban elegendő benzin volt egész jó pilóta vagyok, a starthely ideális, tiszta, sima terület. Kedves fivére igen keresetlen és közvetlen szavakkal fejezte ki nézetét, mikor látta, hogy a zsebeiben kotorázom és elveszem a térképet az összesokilatokkal együtt. Amit rólam mondott, az hagyjám, de a rokonságomat nem is ismeri. Szóval annélkül, hogy hosszas magyarázkodásokba bocsátkoztam volna, a szükséges írásokkal a géphez siettem, percek alatt üzemképes állapotba volt, ismerősömmel együtt kitoltuk az agyagos földre, és nem sokára levegőbe emelkedtem. Mondanom sem kell, hogy ez a látszólag szörnyű távolságot a gép két óra alatt lenyelte, és fél nappal előbb értem ide a kelleténél. Kérdezték, hogy milyen jogon jelentenem be az igényt, ekkor mondtam azt a megbocsáthatatlan hazugságot, hogy családtag vagyok, mint a maga férje. Mondanom se kell, hogy tisztában vagyok azzal, mennyire kínos ez önnek, de szolgáljon mentségemre! Nem folytathatta tovább. Két fehér kéz fogta meg a fejét, és lehúzta. Méri és Teddy esküvőjén, valahonnan Ausztráliából, ahogy a lapok írták, megjelent az idősebben Merzon is. Nagyobb érdeklődést vette körül, mint a fiatal párt. Hatalmas, szélesváló, nap barnított ember impozáns jelenség volt. Vállain szokatlanul feszült a frakt, és kék szeme egy húsz éves fiatalember derűs pillantásával tekintett mindenkire. Esküvő után elbúcsúzott. Hosszabb útra indult. Azt mondta, New Yorkba kell mennie. Méri, aki rövid idő alatt nagyon megszerette a pósát, szomorúan integetett a vonat után. Azután a férjéhez fordult. Vajon, mikor tér megint vissza hozzánk? Teddy elgondolkozott. Azt csak az Isten tudja, drágám. És talán a próféta.